To vždycky, co recitujeme na konci pály, hm? tak mě požádá ten překlad, tak si to můžete poznamenat. Ten je absolutně jednoduchý, hm? co recitujeme. Eta vata, tímto, tímto to znamená tedy protože to děláme na konci aktivity, čili touto aktivitou nebo těmito aktivitami, he, které jsme dnes prováděli, tole. Je hm? ta vatáčaa hm? a méhy a méhy nám. Hm? Tímto jsme my? Hm? získali zásluhy Eta, Vatača, Amehy, Sambadam, Punya Sampadam, Sampadam. To znamená, tímto pro nás přišla akumulace zásluh. Nebo vyvstání zásluh tím, co jsme udělali dobrého. Jestliže praktikujeme cestu Bodhisattva, tak my nepraktikujeme pro sebe, ale praktikujeme pro dobro všech bytostí. V podstatě Buda vždy takhle učil, ale mnozí z nás to hlavně považují. Vidí, jako, že cesta je pro sebe. Ale vlastně Buda nikdy nerozlišoval mezi sebou a druhými. Známý příběh z Nagarjuna v jejich komentářů k sutram transcendentální moudrosti to Zuzana už zná, to jsem říkal že všichni my, co studujeme buddhismus, nebo co studujeme jogu s správnou motivací, máme vlastně jeden cíl, druhý cíl není. A to je vysvobození. Vysvobození z čeho? Vysvobození z utrpení, z duka. Du ka doslova znamená du špatný, ka nebe. My se nacházíme pod špatným nebem. Díky čemu? Díky naší nevědomosti? No a proto studujeme buddhismu, studujeme jogu, aby jsme se z tohoto stavu dostali. To je vlastně jediná správná motivace. No a teď, jestliže praktikujeme nedualistickou cestou, my se z toho dostáváme se všemi bytostmi dohromady. Proč? Co je náš základ? Poznání nedualistické podstaty vědomí. No a teď? Jedno, jestliže praktikujeme cestou, která vede k aráctví, cestou, která vede k, ke stavu budhy. Jestliže předáváme zásluhy všeho zdravého, všeho, co přináší štěstí pro dobro všech bytostí, vlastně jsme bodysatvové v hlubším pojetí, které najdeme u učitelů Mahajány. Vlastně i Ti, kteří jsou nám překážkou v cestě, to jsou pro nás bodysatvové. Protože jak už jsme včera, pedevčírem mluvili, na rozdíl od probuzení. A rahata, satova se probuzuje tím, že ne Snaží se o to úplně odstranit překážky, ale snaží se o to jimi proniknout. Protože vidí překážky na základě cností, které z konfrontací s těmito překážkami přichází. Právě proto učitele Mahajány obzvláště zdůrazňují, že vlastně každý, kdo je nám prekážkou, je pro nás, měli bychom ho považovat za bodhisattva, protože nám pomáhá vlastně k neduálnímu poznání. Bez prekážek, nejsoucnosti, A skutečné cnosti jsou spojené s překážkami. To obzvláště potom je zdůrazňováno v Mahajánovém tantrickém budismu. My, jestliže chceme poznat neduální cestu, my bychom... Se měli učit, a to je těžká škola, ale ta vlastně nejrychlejší metoda považovat své překážky za své přátele. No a k tomu právě je ta praxe předávání zásluh pro dobro všech bytostí. To je ta motivace, která nám umožňuje, aby jsme vlastně pozitivně střebávali překážky. No a pak tedy význam je dacha, čámehy, sampadam, puňa sampadam. Tím dobrým, co jsme učinili, z toho nám vznikla akumulace všeho zdravého, co přináší štěstí. Nechť se z toho, nechť z toho mají všichni, všechny božstva, nechť z toho mají radost devatá. Hm? Co je božstvo? Ten, kdo září, hm? jestliže záříme, no tak jsme sanskritický okvělený div, jestliže záříme, no tak jsme božstva na zemi ale my moc nezáchvíme, tak <laughs> ale musíme praktikovat, nic jiného nám nezbývá. Tedy eh, touto praxí, co jsme dnes, nebo po jakýkoliv praxi, když to opakujeme, touto praxí, co jsme udělali, Co jsme, do které jsme vstoupili. Hm? Nechť je to, nechce božstva z tohoto radují. Hm? Potom nechce bhuta, nechce ti, co jsou vlastně ty duchové. Hm? Zem, Zemřelých, hm? nechce tež raduji, a nakonec nechce všechny bytosti Satbé, Satá. Hm? Nechce všechny bytosti z těch eh, málo protože my na velký cnosti nemáme dneska, ale když budeme praktikovat usilovně, přijdou. Ale i každá malá cnost, kterou praktikujeme, jestliže ji vlastně děláme puny a parináma, předání toho pro dobro všech bytostí, hm? no tak jsme bodysa toho. To je jedno, jestli nosíme šaty indický, nebo čínský, nebo tibetský. Hm? A v případě, že tak děláme, musíme kontemplovat že naše překážky v cestě jsou naše požehnání. Protože my nechceme odstranit překážky, my chceme proniknout překážky. To je nedualistická cesta. Jestliže pronikneme překážky, nikde a nikdy nebudeme mít problémy. jelikož jsme nepronikli překážky, tak máme problémy. No ale máme problémy, jestliže studujeme nedualistickým způsobem. My se snažíme, i když to není vždy lehké, my se snažíme ty, vidět ty překážky pozitivně. A v tom rosteme. Pak další verš, co, co recitujeme na konci, je akásata, čabumatá, akása, což je v nebi, hm? bumatá na zemi, naga, nága, hm? co je nága, drak, hm? ráno děláme dračí tanec, hm? v Číkongu, hm? dobrý, Nága je bytost nesmírně moudrá. A podle buddhistické tradice, vlastně ty nejhlubší učení buddhismu se zachovaly u nágu. No, a ti velcí jogíni pak si je od nágo můžou vzít. Nágové se jim zjeví. Tomášovi se zjevil nějaký? Ještě ne. Nepocházím. Já se. <laughs> Jak tady <vypadají> máte. <bante. laughs> mám tady nějaké obrázky a tady mám má tak ti můžu ukázat nějaký. <laughs> Hmm? čínské představy jsou trošku jiné ale, ale nágové samozřejmě existují hmm? nága je znamená had hmm? a v Burmě můj učitel já jsem neviděl, ale můj učitel mě říkal v Burmě že občas do pauku chodí tam je velká řeka a moře a oni jsou v mori a chodí potom a to jsou ohromný hadi, hm? který jsou několik metrů. I je, je, jsou obrázky zastřelené. Hm? V Laosu obzášť jsou ještě hm? nějaký. Hm? Teď už je jich málo. No, ale ty, to je žišťarné. Já jsem žádného neviděl. Můj učitel říká, že viděl. Hm? V Burmě jsou. Ve Větnamu, v Tajsku jsou. To jsou ohromný bytosti, které jsou strašně dlouhé. Mají trochu vousy a žijou hluboko v moři nebo hluboko v řece. Tím se říká nágové. To jsou nágové. A potom v mytologii to jsou vlastně též ochránci bytostí. Buddha, když došel k osvícení, tak ho ten nága Machulinga, ten ho umotal, aby ho chránil před veškerými vnějšími jako, nepříjemnými pocity, jako hmyz, krysy a tak dále. Takže když vstoupil hluboko do samádin, tak se týden nehnul. No a druhá tedy, eta vatáča, potom e, aká čabumata na nebi a na zemi, deva, jaké jsou božstva, nága, nágové, mahidika, který mají ridy, hm? velké rydy, velké nadpřirozené sily, punjam tam adumoditva, nechť se radují. Hm? Z těchto zásluh, které jsme tímto nebo těmito činnostmi získali. A, A mi, je, na, já, já vpuněnám, Tvá, rakantu, louka Chiram znamená dlouhou dobu hm? rakantu, rakšantu, než dlouhou dobu opatrují. Loka šásanám, loka sásanám, vlastně, budovo učení nebo učení pravdy nebo učení yogy v loka, na tomto světě. Co znamená na tomto světě? V této přichodnosti? Svět znamená loka a to pochází z čeho? z luč, co což znamená vlastně... Ne, to je zase něco jiného. Lúďaty, tepáli, louka, lúďaty, lúďaty i ty louka, rúpaty, rúpaty i ty louka, to jsou synonyma Rupati, lúďaty znamená to, co je vlastně obětí procesu, Destrukce, zničení. Svět je proces vystávání a ničení. Vystávání a ničení. To je indická představa, už v hinduismu, tak už v buddhismu. Svět znamená cykly. Cykly vznikání. Když to vznikne, zase se to vrátí do prázdnoty a z prázdnoty to zase vyjde. No a to, tomu se říká lujaty, je Vlastně proces změny. Svět znamená proces změny. A právě proto čirám na dlouhou dobu, nechť tyto zásluhy vedou k tomu, že pravé učení zůstane. Dlouho na tomto světě, což znamená na, v tomto procesu změny, ve kterém žijeme. A které se ptá čá déguá a Mahidika, a majá dittu, čira kantu desanam. Desana znamená instrukce, který Budha dal proto, aby jsme se zbavili utrpení. ze sánskriptského horene když ukazovat, jelikož máme, Buda nám ukazuje, kam jít, tak a ta tradice se toho, co ukazoval, se dochovala, tak nejsme ztracení. Proto nechť tyto zásluhy, které jsme těmito záslužnými činy získali, nechť vedou k tomu, ať instrukce, které vedou k poznání pravdy. Nechť Aká se ta č umumatá devá nága majídyká, tam ano moditu a čiram rakantu, nám nechť ty pošstva, Díky těm zásluhám, který my máme, jak božstva, nágové a ti všichni, co mají nadpřirozené síly, chrání tyto instrukce, které probuzení bytosti nám dali, k tomu, aby jsme se dostali ze stavu utrpení. Nechť je opatruji. No a poslední, Nechť opatrují ty božstva nágové a všichni, co mají nadpřirozené síly, nechť opatrují tu mamparám mě a tebe, z všechny bytosti. Hm? No a naposled, třetí verš, co recitujeme, Devo Vasatu ne? Hm? nechť božstva. nám dají dešť vláhu v pravý čas, devou vasatu káléne. sasa sampati hotuča, sasa, sasa, sasia znamená, znamená úrodu, nech nám dají bohatou úrodu tím, že budou pršet v pravý čas, Devu, Vasatu Kále, Nesasa ho Tuča, pítou avatu loukouča, tak, aby svět, to znamená my bytosti, nebo my bytosti jsme podle jogy, my jsme význam světa bez bytosti, svět nemá žádný význam. Tak, jeho Vasatu Kálejna, zase samotného Hodoča, pítou, bhavatulu, okouča, tak, aby svět, tedy bytosti, svět bytostí, v buddhismu rozlišujeme tři druhy světu. Jaký? <tějí> hmm? Bhajana Loka. Co znamená Bháďana Loka? Svět jako nádoba. Co, co je skutečný svět v pojetí duchovních věd? Skutečný vět je nádoba pro bytosti, neboť bytosti jsou významem světa. Svět nemá význam, jestli tam nejsou bytosti. To je důležité pochopit. Teď se učíme trochu yogačáru. To je vlastně základ yogačáry. Bez vědomí není nic. Ať už v mikrokosmu, tak i v makrokosmu bez vědomí není nic. Vše, co všechny jevy, ať už v mikrokosmu, tak i v makrokosmu mají základ ve vědomí. Jestliže praktikujeme jogu, vlastně se snažíme to pochopit bavatou loukouča. Teď je, rozbíráme tři druhy světa. První druh světa je tedy nádoba, svět nádoba. Ta nádoba, druhý druh světa, je loka. Svět bytostí, který žijou v té nádobě. Jestliže tam nejsou bytosti v nádobě, no tak ta nádoba. Je prázdná, prázdná nádoba, musí znova se naplnit. No a pak samskára loka, Sankára loka. což znamená svět čeho? Věc. Formací, formací, které byly. Vlastně vytvořený vůli, tak tyto tři světy máme. Jestliže je poznáme, máme vše A klíč k tomu je ve vědomí samotné. Tedy. Dejovou Vasatu Sasa Sasasampaty Hotuča, Pítou, Bhavatulu, Kouča, Ráďa, Bhavatulu, Damiko, tak, aby svět, zde svět bytosti, byl žil v dostatku, aby neměl nedostatky. A aby Ráďa, tady teď už nemáme Ráďa, teď tady máme hmm, pana prezidenta. <tězík> <laughs> aby pan prezident, aby pan eh, prajministr eh, eh, jednal podle dármy damikou. Eh? A nechť těmito zásluhami, eh? nechť tady máme vládu podle dármy, eh, podle pravdy, eh? tak tak bychom měli meditovat. Eh? Pokaždý, když meditujeme, tak to bychom měli předávat zásluhy. No a pak jsme bodhisattvore. To tvrdí učitelé Mahajány. To je jedno, jestli se radíme tam nebo jinam, ale jestli tak děláme, jsme bodhisattvore. No a teď se vrátíme k našemu textu. Dneska bychom měli pomalu už skončit tu druhou kapitolu, aby jsme aspoň naznačili trochu třetí, protože v tom textu vlastně všechno má svůj porádek a svůj vztah. No a v první kapitole, kterou jsme rozebírali na Slovensku, jsme se učili vlastně skutečný vlastnosti, Skutečnosti, ve které žijeme. druhá no a a kapitala je o překážkách v dosažení skutečnosti, obzvláště skutečnosti v pojmu cesty boudisatu. Teď my v cestě bodysatu, proč máme překážky. Pre, Za prvé, protože jsme nepronikli překážky a to, co v konfrontaci, jaké cnosti v konfrontaci s těmito překážkami vlastně v nás mohou vyvstat. No a to je ta první část, kterou jsme probrali. Těch 30 první, aby jsme dosáhli probuzení, musíme praktikovat 37 důvodů probuzení budismus je učení závislého vznikání. Všechno má svůj důvod. Probuzení má 37 důvodů. A těch 37 důvodů to je proces. Probuzení je tedy proces. A v pojetí budistickém tento proces vlastně skutečný proces začíná přímým viděním střední cesty. No a končí tím, že vlastně se staneme střední cestou. Právě proto v buddhismu meditace znamená co? Bhavana. Bhavana znamená proces stávání se. To je obzvlášť důrazňovaný v zenu. <tějí> v <země> Co to znamená? My, jestliže meditujeme zen, musíme stát zen. Jestliže meditujeme saty, čtyři základy pozornosti, musíme se stát pozorností. Jestliže meditujeme čtyři druhy správného úsilí, musíme se stát úsilím. My, mezi Praxí a sebou nesmíme rozlišovat. Právě proto tady pomáhá ta mahajánová perspektiva praxe. Všechny cnosti nenáleží nám, ale náleží principu. Jelikož my jsme slepí vůči tomu, no právě proto pro nás je praxe těžká. V případě, že to pochopíme, praxe se stává daleko lehčí. To je, co učitele Mahajány, tedy nedualistického postoje k meditaci, obzvláště zdůraznují. Mahajana říká, že praxe trvá nekonečné eóny, hm? ale přestože trvá nekonečné eóny, je daleko rychlejší, než pojetí praxe jako osobního probuzení. Proč právě? Protože my kontemplujeme právě nedualistický stav a my kontemplujeme, že veškeré cnosti, které děláme, patří právě k tomuto nedualistickému stavu. Na tím se vyhýbáme vlastně Mnohým, mnohým překážkám a konfrontacím, protože se vyhýbáme mána. My jsme měli těch devět samého žena, devět pout, po poutu vtíče, poutu zloby, přichází. Poutu nevědomosti, poutu mána. A mána znamená doslova maniate iti mána. Maniate znamená, že si představujeme, že něco jsme. To je i v té buddhismu. Jelikož si představujeme, že něco jsme, ukazuje to jenom to, že jsme neprekonali sadká jadršty, že jsme neprekonali pojem jáství v pěti agregátech. Když jsme neprekonali pojem jáství v pěti agregátech, jsme pritak džana. Pritak džana znamená oddělená bytost. No a co je praxe Mahajány, co je nedualistická praxe. Ačkoliv jsme oddělená bytost, my meditujeme na celek. No a ta cesta je daleko rychlejší, než si představovat, že získáváme nějaké cnosti. Proto jsem nedořekl nágardu na tvrdí. Všichni, kdo správně praktikují se správnou motivací, praktikují, aby se dostali na druhý břeh. Na břeh bez utrpení. No a někdo praktikuje jako zajíc, skočí do vody, ničeho se nedostane. A padluje, padluje, padluje, až se dostane na druhou stranu. Někdo jako kůň, který vstoupí do vody ale prostředek tam dnu nedosáhne, tak pádluje, pádluje, pádluje a Buda je jako slon, který každý krok jasně pozná a pak samozřejmě poznal všechno. Takže on považuje překážky jakož to požehnání, protože tím vlastně ty překážky mu umožňují, že pozná celou cestu. Právě proto učitelé Mahajány tvrdí, že deva data, který v mnohých minulých životech i v posledním životě Budhy se stále snažil mu uškodit, ho zabít. Ten byl pro toho kontemploval Budha, jakožto Bodhisattva. Právě proto se stal Budha. To je ta velká záhada. jak to mohl udělat. Protože právě viděl všechny svoje zásluhy. Nepatří jemu, ale patří tomu principu, s kterým který se chtěl stát. A to je meditace. Stát se tím ideálem, který máme. Ať už je to stát se ideálem. Uvědomění. Stát se ideále úsilí. Všechny tyto ideály patří principu samotnému, nepatří nám. A právě proto čtyři správná úsilí. Čtyři správná úsilí vedou k čemu? K získání čtyř základů nadpřirozených sil, hm? což je Uvidíme z jiného aspektu v, v cestě bodysatvu, jakožto stupně bodysatvu, třetí stupeň bodysatvu, je právě toto, získání mistrovství v koncentraci. No a když máme mistrovství v koncentraci, no tak pak naše praxe nám otevře horizont reality, která je nad ducha, nad utrpení, tak jak je. No a na to potřebujeme pět pozitivních smyslů, ty jsme pobrali. Ty, jestliže praktikujeme usilovně, se stanou pět sil. Hm? Pamatujete si, na jaký smysl, jaký síly. Hm? To jsme probírali. Hm, kdo to ví? To váši. <laughs> Zachrání situaci. <laughs> síla smrti, hm? což je? To, to je? to je paměť nebo saty. Hm. Pak síla uh, úsilí, to je hm? síla šrada, sata, je... důvěra. Důvěra, důvěra paní, hm? pravdia, moudrost a samá hm? Tyto čtyři schopnosti, že dozrajou, stanou se síly. No a pak dozraje sedm faktorů probuzení. No a když dozraje sedm faktorů probuzení, dozraje střední cesta, osmičlená střední cesta. Hm? No a. Vyjeví se nám realita nad utrpení. No a pak cesta meditace, že se stáváme touto realitou a poznáváme, že jiná realita není. To je buddhistický vysvětlení. Tak dobře, teď jsme vysvětlili... Půl parináma a vracíme se k našemu textu. A víme, že náš text vysvětluje tři druhy překážek, které my, praktikující, jestliže praktikujeme cestu bodysatů, cesta, která vede k budovství, my konfrontujeme, ale konfrontujeme tak, aby jsme se naučili poznávat tyto prekážky jakožto vlastně požehnání. Protože bez prekážek se nikdo nikam nikdy nedostane. jedna krásná báseň. To mě někdo ukazoval v pizzerii v Brazílii. <laughs> Tady máme Honzu před sebou. To si stále pamatuju. To znamená pětra na Kameny na cestě. Kameny na cestě. Zbírám je všechny, miluji je všechny, abych postavil hrad, který nikdo nedobije. To je nějaký portugalský básník. To neznamená, že tato moudrost, že my ji neznáme, no ale tato moudrost je vlastně moudrost skutečných jogínů. Učit se vidět překážky pozitivně. My všichni se snažíme překážek zbavit, místo aby jsme je pronikli jako součástí celku. Jestliže chceme poznat neduální cestu, která je těžší, ale daleko rychlejší, jestli ji správně poznáme, pak. My meditujeme na překážky jako součástí celku, ne jako něco, co se celku příčí. A pak získáváme veškeré cnosti daleko rychleji, než když si představujeme, že ty cnosti někomu patří. Tedy, Jak jsme viděli, to vysvětlení těch, těch 30, 37 důvodů probuzení je trochu jiné z hlediska cesty Arhatu a zase trochu jiné z hlediska, ačkoliv se jedná o stejné věci, zase trochu jiné z hlediska cesty Bodhisattu, protože střední cesta... Neznamená odstranění, pouhé odstranění překážek. Střední cesta znamená poznání celku. A poznání celku je důležitější než prostě pouhé odstranění překážek. Jak už víme, tento celek se právě nazývá, protože je celek se nazývá takovost hm? v budistickém pojetí. No a teď jsme se dostali do druhé kategorie přikážek, které je body. Musí konfrontovat v cestě za plným poznáním. Na začátku kapitoly jsme viděli různá rozlišení překážek. Jsou částečné překážky, které patří do, v cestě, do cesty individuálního probuzení. A jsou takzvané plné překážky, které patří do cesty bodysatů. S, touto, s, tím, s tímto rozdílem vlastně toto dílo stále, stále operuje. Jestliže chceme odstranit plné překážky, naše kontemplace je kontemplace celku. Jestliže chceme odstranit částečné překážky, naše kontemplace je kontemplace nirvány, jakožto něčeho, co je v protikladu k samsálickému bytí. No ale právě celek nemůže být v protikladu k ničemu. To je ta výhoda kontemplace celku. To je to hlubší pochopení závislého vznikání, které není absolutně v ničem proti vysvětlení závislého vznikání, tak jak ho máme vlastně v základním buddhismu. Jenom je to v podstatě hlubší pochopení tohoto. No a jestliže chceme dosáhnout cesty v, ve smyslu pozn, plné poznání překážek, nejen částečné překážky v cestě, jsou... Dvě kategorie, to jsme se učili. Kléša Avarana, závoj poskvrnění. Jakých poskvrnění? Karmických poskvrnění. No a závoj poznání. Podle teorie Mahajány, Rahat odstraňuje pouze prekážky poskvrnění karmou, ale ne proniká v poznání. Pokud nevidíme jednu realitu, tak překážky v poznání nemůžou být překonány. Ty můžou být překonány jedině, jestliže vidíme jednu realitu. Hm? A Buda tvrdí ekam hisatyam dvítiam navidyate. Existuje jen jedna pravda, druhá není. Teď je proto praxe budhisu se nazývá praxe transcendentálních dokonalostí. To jsme se učili. Proč transcendentální protože překonává veškeré závoje. Veškeré překážky. Nejen překážky dané karmo, ale i překážky dané minulými zvykami, které jsou tak hluboko v nás. Právě proto ten pojem praxe nekonečné kalpy, protože ty zvyky v nás jsou nekonečné. Jeden zvyk se navazuje na druhý zvyk. A ty zvyky prosicují vědomí, proto se jim říká vásana. Hm? Od sanskritického významy. vás, to znamená vás znamená co? Bydlet. Hm? Ty bydlí v našem vědomí, i když se staneme arahatem, tak ty vásany, ty zvyky budou stále bydlet v našem vědomí. Ale Buddha je kdo? Anoka. Budha je ten, který nikde nebydlí, žádné zvyky nemá. Právě proto Budha je dharma, dharma je Budha. Čili jestliže praktikujeme cestu nedualismu, my se nalaďujeme na jednu realitu, která je perfektní. Realita, která je rozdělá, nemůže být perfektní. To by mělo být jasné. To neznamená, že se bráníme rozdělení. Naopak. Rozdělení je cesta ale my kontemplujeme, jak? To už jsme všechno probáli. My kontemplujeme, že veškerá rozdělení jsou iluzorní. Sánti nirmoučana sutra. Jestliže takto kontemplujeme, pak praktikujeme, Transcendentální moudrosti v pravém smyslu. V tom smyslu, že ty moudrosti jsou transcendentní, ty nepatří nám, ale patří tomu principu, za kterým stojíme. Proto Diamantová sutra, která je v Číně, základ vlastně ze nový tradice, tak jak byla přenesena Chuinengem. Tam je řečeno, že ten, kdo vidí Budu a cnosti pomocí známek, ten Budu nevidí a ten cnosti žádný nevidí. cnosti, které mají známky, jsou malé cnosti, cnosti, které se nedají chytit. To jsou ty nekonečné cnosti. A ty patří ne nám, ne bytostem, ale patří realitě samotné. Proto transcendentální Transcendují pojem jáství, jak v osobách, tak i ve věcech. Teorie yogačáry je, že jako arahat my transcendujeme pojem jáství v osobách, ale netranscendujeme pojem jáství ve věcech. Proč? Protože my nemeditujeme na všechno jako jeden celek. No a teď se vracíme tedy k tomu, co už jsme včera začali brát. Tak my jsme probrali ty, ty šest prvních transcendentálních dokonalostí a to je Dána, hm? což znamená štědrost, hm? dávání. Když praktikujeme dávání, co dostaneme? Bohatství, hm? je to tak? Ne všichni to tak vidí. <laughs> když praktikujeme moralitu, co dostaneme? Dobrý stav bytí. Další je, když praktikujeme kšanty, snášenlivost, co dostaneme? Schopnost pro bodysatvu neopustit nikdy bytosti. Proč? Proč se zbavíme odporu, zbavíme se zloby? Jestliže se zbavíme zloby, získáme schopnost nikdy neodvrátit se od ničeho, neopustit bytosti. No, to je cesta bodysatu. Jestliže budeme praktikovat snášenlivost, zbavíme se hněvu. A jak už jsme se zmínili, co znamená hněv, co překladá hněv? Pratiga. Pratiga znamená Pratyhan, že nechceme se příčit ničemu. Čili v cestě bodhisatvů neopouštíme bytosti. My jsme o tom mluvili tež, že vlastně to Pratyhan, to, co se překládá jako hněv, zloba, vlastně znamená, Veškeré naše strachy, veškeré naše deprese, veškeré naše starosti, to je tež vlastně druhotný výjev té tendence odstrčit od sebe to nepříjemné místo, aby jsme ho snášeli. Protože nechceme snášet nepříjemné, tak si vlastně komplikujeme cestu. No, ale to je těžké takhle to vidět. No, ale jestliže jsme to, měli bychom se aspoň snažit. Teď, jestliže praktikujeme úsilí, dokonalost úsilí, co se stane? Zmenšíme své nedostatky a zvětšíme své cnosti. No a co nám v tom brání? Lenost. No a my kontemplujeme jak? To už jsme se zmínili, že lenost patří nám bytostem, ale v realitě ideálu, o který usilujeme, který kontemplujeme, žádná lenost není. To je ta podle učitelů Mahajány. To je ta nejrychlejší cesta ze zbavidlenosti. <laughs> Těžké věci. No a jestliže praktikujeme koncentraci diánu. Co, co získáme? Zbavíme se roztěkanosti, no, roztěkanost, podle budistické filozofie, je vlastně základ veškerých nepříznivých stavů vědomí. Veškeré nepříznivé stavy vědomí, nevědomost, zloba, chtíč, jsou stavy roztěkané mysli, pochází z roztěkané mysli. To je tež těžké pochopit. No a jak Medituje Bodhisattva. On medituje na to, že ve skutečné realitě není místo na roztěkanost. Co znamená cesta? Jestliže dosáhneme prvního stavu probuzení, to je samády, druhého stavu probuzení, hlubší samády, třetí stav probuzení, hlubší samády, čtvrtý stav probuzení a rahat, ještě hlubší samády a to samády nemůžeme opustit. Proč nemůžeme opustit? Proč se stává arahat? Protože má máši čalanga upeka. Co je čalanga upeka? Má vyrovnanost vůči šesti důvodů. Naše vědomí má šest důvodů. Jakých šest důvodů? Jako smyslenost. A Vědomí. Čili, kdo je arahat? Arahat je ten, který má vyrovnanost, odpojení se. To neznamená, že ne, zakouší příjemné pocity, nepříjemné pocity, ale nechňápe po příjemném, nesnaží se silou odrazit nepříjemné. No a tak je arahat. A jak to může dělat? Zůstává v samády? A co je praxe bodhisatvy? Bodhisatova praktikuje samády. Ale kontempluje na to, že samády patří té nejvyšší realitě. Ta neopouští samády. On opouští samády a učí se dál. Hm? Proto bodhisattva, co je praxe bodhisattva? získat moudrost, která mu dovolí být ve světě, aniž by se od světa odpojil, která mu umožní poznat stav arahata, stav samády stejnosti vůči všem smyslu, ale zůstává ve světě a svět je svět nečistot proto, co znamená satva. Satva je ten, který kdo ulpívá. Svět bytosti je svět ulpívání. Body satva, Praktikuje modrost a ráta. Co je moudrost a ráta? Tři druhy samády. Samády práznoty, samády bez znaku objektu a samády bez sprání. Hm? Praktikuje, ale neopouští svět. Neopouští co? Neopouští svět, znamená stav zašpiněného vědomí. Hm? Čili on ve světě nemá problémy. Je to tak? <laughs> čili jeho cílem není odstranit veškerá poskvrnění vědomí ale proniknout jimi v rámci jedné reality proto transcendentální Teď se dostáváme k moudrosti. V buddhismu, co znamená moudrost normálně? Proniknutí čtyrmi prekroucení, druhy prekroucení, které máme a které nám nedovolují vidět realitu tak, jak je. To jsou, jaký jsou čtyři překroucení Vidět Stálost v nestálosti vidět naplnění v tom v nestálosti, vidět jáství v nestálosti. No a v tevádě vidět čistotu v nečistotě v severní tradici. Prázdnota. Vidět něco, co patří mně, kde nic mě nepatří. Ale v podstatě je to stejný. No a máme tyto čtyři mílné nazírání vůči čemu? Vůči našim názorům, vůči našemu vnímání a vůči našemu eh, myšlení. No takže dohromady 12 deformací mysle, které jsou obsahem nevědomosti v buddhismu. No a díky tomu my nepoznáváme vše jako závislé vznikání. A v závislém vznikání, vlastně, aby závislé vznikání mohlo fungovat, musí fungovat na základu prázdnoty. Protože to, co se je stále v procesu změny, může být v procesu změny jedně tehdy, jestliže veškeré elementy tohoto procesu a vše, co prožíváme, je proces, nemají vlastní podstatu. No a z hlediska yogačáry vlastní podstata patří vědomí, který je takovost, z hlediska nic, žádnou podstatu nikde nenajdeme. Tedy, jestliže praktikujeme moudro, bavíme se těchto převrácených představ na základě převrácených názorů, převráceného vnímání a převráceného myšlení. No a jestliže v cestě body pak my používáme toto k tomu, aby jsme vedli k transcendentální moudrosti, poznání jednoty všech jevů i druhé. To je pak, pak se to stane transcendentální moudrost. Co je transcendentální moudrost? My vidíme... Nejen hm? sebe jako nejáství, ale vidíme i druhé jako nejáství. A nejen vidíme sebe a druhé jako nejáství, ale vidíme vše, co my i druzí si přivlastňují jako nejáství. Hm? No a tím jsme v jedné totalitě. No a pak... Tady jsme se dostali, zbývá pak dokonalost prostředků. Jestliže máme nedokonalost prostředků, nemůžeme se stát bodhisatví, protože nejsme schopní použít naše znalosti k probuzování druhých. No a jaké jsou prostředky bodyslatovů? Medicína, hm? logika, jazyky, věd, e, šílpa, co, co znamená šílpa, umění. Pět. Hm? To jsou ty hlavní prostředky. Rymesla. No a z hlediska bodhisatvy právě to transcendentální dokonalost v prostředcích umožňuje Nekonečnou schopnost v dávání, nekonečnou schopnost v praxi morality, nekonečnou schopnost v praxi eh, snášenlivosti, nekonečnou schopnost v praxi úsilí, nekonečnou schopnost v praxi koncentrace a moudrosti. To jsou právě prostředky. Jestliže nemáme prostředky, my tu nekonečnou schopnost nezískáme. Proto základní slib bodisatvu? zůzena už nám mě kývá. Jaký jsou? Můžu se naučit všechny prostředky. Všechny prostředky. My sem vůpěnši jen tu. My, eh, probudíme nejem sebe, ale všechny bytosti. Jak je to možné? Samozřejmě, že to možné není. Ale v realitě je to možné, V hm? čomu jsem úplně? faná o jen to a my máme príslip, že odstraníme nejenom své poskvrnění vědomí, ale poskvrnění vědomí všech bytostí. Samozřejmě to není možné, ale v realitě je to možné. V realitě takovosti je to možné, v nedualistické realitě je to možné. Hm? My se naučíme všechny všechna učení. Jak je to možné? Nikdo se nikdy všechna učení nenaučí. Ale v realitě je to možné. V nedualistické realitě je to možné. No a čtvrtý příslip slibuji, že dosáhnu to nejvyšší probuzení. Co znamená to nejvyšší probuzení? Že se stanu tou jednou realitou. A na to potřebu tu dokonalost prostředcí. Na ty prostředky zase, já, jak je studuji? Jak studuji jazyky, jak studuji logiku, jak studuji dialektiku? Tím, že to poznání nepatří mně, to poznání patří vlastně e, ty e, prostředkům poznání, ty nedualistický reality, který já potřebuji, abych k ní vedl sebe i druhý. Myslím, takto meditujeme. No. Meditace se stává daleko s naší. Další, jestliže Jak dosáhnu tedy toho stavu jednoty hm, s celkem, z nedualistického stavu? Tím, že na sebe beru právě toto předsevzetí, o kterém jsme se zmínili. Každý bodhisattva, každý buddha, to se studuje v Mahajánuji tradici, Amitabha má svý přísliby, hm, má svý. Sliby. v Číně, v Tibetu též vlastně je obzvláště populární křítigába bodhisattva matrixu na země, který má přísliby spasit všechny bytosti v pekle. A objevuje se v pekle. V Číně je velice my tady máme jeho podobu taky v čínským chrámu ho najdete. Ten se zjevuje stále v pekle. Ten má v Číně obzvláště populární kříty Garba Sutra. Sutra o tomto bodhisatvovi, kde jsou popisovány jeho činy a jeho úsilí spasit bytosti v pekle. No a k čemu vedou tyto přísliby? K tomu, že vlastně ta praxe našich cností nemůže dosáhnout žádné přerušení. Proto se nebojíme procesu znovu zrozování, protože díky těmto příslivům můžeme si být jistý. Že vlastně naše praxe nebude nikdy přerušena. To je Buddha. My recitujeme Gaté, Gatte, Pára, parasamgate, Pára, jsem para, Gaté, To je Buddha. Ten, kdo se nachází ve stavu odcházení, no to je ta praxe. A ta praxe je nekonečná. To neznamená, že nemá konec. To je... Ale má konec má konec po třech, jestliže jsme úsilovní, eh, po třech nekonečných eonech a 100 tisících malých eonech. teď v Číně je ovzáště populární eh, takzvaná Maitreya Paripriča Sutra. Hm? Sutra otázek bodhisattví Maitreji. Hm? A tam je napsáno, bodhisattva Maitreya ten na sebe vzal příslíby bodhisattví před Buddhou Mnoho, mnoho eonů, nekonečných eonů před Buddhou ale ještě je stále vtušita po Budhovi a čeká, proč. Hm? Protože jako bude předběhal. Protože... <laughs> Protože je trochu lenivej a rád si... Proto v Číně se zjevuje čínský takový takovýmhle prichem, jako Ganesh. Hm? No a rád si hraje s dětma a zjevuje se v různě, všude dělá přátelské styky. Možná občas si dáš tam prdletati. No a na nic nespěchá. Proto neprovádí ty různé asketické cvičení, jako, jako Sakyamuni Buddha. No a zjevuje se obklopen dětmi, s kterými si hraje, stále se rechtá a studuje vědomí. No a proto všichni vlastně ti, kteří touží po naplnění cesty bodhisatvy, velký mudrci i buddha Gosa, vlastně hlavní osoba která zachovala teravádový buddhismus, hm? jeho prání, co, po čem touží po všech zásluhách, který udělal, že sepsal všechny komentáře, v páli, sepsal v maga, aby se narodil v blízkosti Budi hm? na no A Buda s velkým Přijímá všechny, hm? hraje si se všemi hm? no a zkoumá vědomí. Hm? No a je vlastně patriarch Také Právě díky hm? těmto příslibům můžeme si být jistí, že vlastně v nás ta Kontinuita cností, který praktikujeme, nebude nikdy prerušená. Kdy můžeme spasit všechny bytosti? Jestliže naše vědomí a darma bude jedno. No to je buddha. že díky praxi těchto příslibů vlastně získáme nejenom částečné cnosti, ale kompletní souhren cnosti. Proč? Protože kontemplujeme transcendentální cnosti. Aby jsme to dělali, potřebujeme co? Potřebujeme sílu. Právě proto další dokonalost v cestě Borisatu je dokonalost síly. Jestliže dosáhneme sílu, pak dosáhneme co? Dosáhneme jistotu toho, že ty přísliby, které máme, že nespasíme jenom sebe, ale všechny bytosti, že je realizovatelné. No a nakonec. Desátá, transcendentální cnost je cnost gěána. znamená vlastně poznání. Poznání je opak nevědomosti. No a tím, že dostáváme, praktikujeme poznání, tím získáváme čím dál, tím větší slast z a z dozrávání druhých. A jak to můžeme dosáhnout? Tím, že kontemplujeme ne. Nejárta ne ty to učení, které vede k jedné pravdě, ale že kontemplujeme jednu pravdu. A ta jedna pravda se je. Nejárta oproti ni ní ní tárta. Nítárta je ta pravda, která se vyjevuje, pravda osob probuzených, pravda skutečného významu, ne pravda toho významu, který k ní vede. Čili pravda přímé realizace. Tu pravdu kontemplujeme. Ne pravdu, která k realizaci vede, na tu se, na ty nestavíme, ale tu pravdu těch, Který tu přímou realizaci dosáhli. Hm? To je důležité poznat. V buddhismu dva druhy darmy: nejárta a nítárta. Nejárta je ta, to učení, které může výjít k realizaci, a nítarta je pravda těch, který už realizaci dosáhly. Hm? A tím, že kontemplujeme pravdu těch, kteří už realizaci dosáhli, vlastně nalaďujeme se na jednu pravdu. Co je máme v buddhismu? I stejně tak. V hinduismu máme pravdu konvenční a pravdu nejvyšší. A co je pravda nejvyšší? Pravda nejvyšší je ta pravda, jaký vidí osoby probuzené. A pravda konvenční je ta pravda, jaký vidí osoby neprobuzené. Jestliže chceme dosáhnout transcendentální dokonalost poznání, musíme kontemplovat tu pravdu tak, jak ji vidí právě osoby probuzené. Pravda významu, ne pravda slov. No a pro dnešek by to mělo stačit. Napovídali jsme toho dost. Je to Tak. No, ještě přesto, že jsme toho napovídali hodně, ani tu druhou kapitolu jsme neskončili. No ale doufám, že to je užitečné, to, co jsme napovídali. No a možná už do té třetí kapitoly jenom ji naznačíme. No a zítra probereme ještě ten zbytek. Snad se nám to podaří. a když ne, tak... Zase někdy příště, ale tu druhou kapitolu určitě skončíme. A třetí kapitolu naznačíme a někdy ji probereme. No ale můžete samozřejmě ta knížka, z který to je, je i přeložená do angličtiny, ale ten překlad je takový, že ani já sám nerozumím. Ne? Je to těžké s těma překladama. No? Musí člověk nakonec se dostat do těch originálů. Ono je to fakt problematický. Ne, že by to bylo špatně nějak gramaticky nebo to, no ale jsou to prostě slova, které těžko si člověk nějak dává dohromady, no strašně složitý výrazy, no vlastně jsou to jednoduché věci. Hmm. Angliština nemá výrazy na to, hmm. se to Jako samá ropa a paváda. Hm? Samá ropa a paváda. Samá ropa znamená klást na realitu něco, co tam není, jako něco, co je stále, co se nemění. No a apaváda je brát z reality něco, co, co tam je. Jestliže praktikujeme cestu bodhisattva, my se snažíme vyhnout samáropa apaváda. A on to překládá jako takovým způsobem, že z toho nikdo tenhle ten význam prostě nedostane. Že je to buď exaggerating, hm? exaggerating znamená, že, že něco přeháníš, hm? a nebo eh, jak on to přeložil, no prostě nedává to moc smysl. Když nadsazuješ na realitu, na realitu něco, co tam co tam není, to neznamená, že exaggerate, Že je, že přeháníš. No a to je plno, plno věcí prostě, které nedávají smysl. Když to člověk čte, no pak když No to je sanskrt, tak to je daleko jasnější. Co znamená ároba? Ároba znamená sázet. Že sázíme něco, ale ono to tam není. Prebytečný něco. Dávat něco přebytečného a přehánět, přece to není to samé. No a my buď dáváme něco přebytečného do reality, anebo se snažíme z reality ubrat něco, co tam je. No a to je náš problém. Z to bante přečteme až češtině, až to přeložíte. Mm. Aby jsme nebyli zmatenější. To neznamená jako, že ty překlady nejsou dobrý, dramaticky, oni jsou fakt na no ale je vidět, že, prostě, že, že to překládají podle slova ne podle významu. A je právě proložit podle významu. No a to je to nitarta, tarta nejarta. Uděláme meditaci na půl hodinky a pak zase recitaci. A pro dnešek by to bylo ještě nějaké otázky k tomu. A jste mohl na nějakém konkrétním příkladu ten no rozdíl mezi tím překážku odstranit a překážku jako proto, jak jste Poniknout. Poniknout. Poniknout. To protnout? Proniknout. Proniknout. Proniknout a odstranit vlastně, je. Pochopit tu překážku v rámci takovosti. Každá překážka má svý důvody. A ty důvody nejsou oddělitelné od té reality, která je kompletní. My chceme odstranit překáčky, ale ten, kdo odstranuje, tam nikdy nebyl. Právě proto v učení Mahajany nirvána je přirozený stav. Tady je ten rozdíl, tady to začíná. učení teravády, mirována je něco, co se musí získat. V Mahajáně mirována je přirozený stav, který neznáme. Protože neznáme přirozený stav, my tapáme. Já si pamatuju, když jsem se učil v Japonsku, co je to močí, no, na koláčky a ten učitel to e, ukazoval, jak se to dělá. Jo? Prostě máchal tým, tou holí ne? takový hladný pohyb no a, a tam jeden z nich říkal, jo, jo, už tomu rozumím. Přirozeně, přirozeně. Ten no. se na něj podívá. Od kdy rozumíš, co je přirozeně? <tějí> <tějí> <tějí> A Tak <jsem> <tějí> sklonil hlavu. <tějí> to je zem. <tějí> zem na kotoho a kalimaská. se To, co je přirozený, my nerozumíme. Právě proto praktikujeme zem. Právě proto praktikujeme leduální meditaci. My si myslíme, že rozumíme přirozený a to je ten největší umér právě. A díky tomuto omylu naše meditace je pomalá. Jestliže ten omyl rozumíme, no tak ta meditace je daleko rychlejší. Aspoň učitele Mahajány to tvrdí. Tady je ta perspektiva. Jo, je to jasnější, Zdenku. Mě ne, teda. Co dá. <laughs> No, ten příklad, jako, jak odstranit překážky a pro překážky. Já to jako vždycky chápu, jako slovně, ale v praxi si to nemůžu představit, jo, protože kontemplovat mě. ty svoji... překážky, stejně jako cnosti, jsou závislé vznikání. To ano. A závislé vznikání může existovat jedině. Za předpokladu vyrovnanosti všech Jo. Yeah. Vlastně buddhismus je v podstatě absolutně nedualistický učení, ale aby dárma to trochu zamotala. I mudrý Budagosa je tvrdí v. Vysudy mluvím, že závislé vznikání je prázdnota. To není majanistický nějaký nějaká téze. Jestliže závislé vznikání je prázdnota, pak všechny jevy jsou si rovné. Je to tak? Jestliže máme tuto perspektivu, tak meditace by měla být daleko rychlejší. Dává to smysl? No trochu ano, ale, ale stejně tam jako s těma překářkama se stejně něco musí stát. Že? Ten, ten... No samozřejmě. No ale stane se s ním něco jiného, jestliže bereš... Z nedualistické perspektivy, nebo jestliže by no, tak z dualistické perspektivy. Já odstraňuji překážky. Hm? Já získávám cnosti. Ne, Právě proto týdesný. ta diamantová sutra, hm? to je vlastně jedno z nejdůležitějších děl, hm? ta učí jenom to. vlastně transcendentální moudrost literatura, neříká nic jiného, než ten, kdo vidí jevy jako něco, co se dá uchopit, to je základ nevědomosti. Je velice užitečná v překonání překážek. Jestliže jáství neexistuje, no tak je ten přirozený stav je nirváný, to je logicky, absolutně ne. To jako, je logicky, ale jak to dostat do hlavy? Že? Ten, <laughs> jako, jak to jako získat ten pohled na věc, když to já se tam pořád spe? Jak vznikne nějaké objektivní vědomí, už je tam to subjektivní. Takže se to jako plíšte spolu. Jo. Tady je třeba ten e, správný názor. Hm? Třeba víc studovat, víc meditovat. Hm? Jo. Jo. <laughs> tak už vás, zde to vůbec to, to podmíněné toto podmíněnost pochopit bez té detailní vypasené to vůbec? Bez jaký vypasený? No, bez ty podrobných. to pěnko, no, jestli, no, že, jako že, že se Jestliže to ne, není problém. Máš Yogačáru, ne? Všechny tyhle ty faktory tělesnosti a vědomí jsou vědomí samotné. Pocházejí z vědomí. To je zkoumání vědomí, nic jiného. Hmm. Myslím, se tam ne, ta představovaná skutečnost s tou podmíněnou skutečností, no, ne, Proč? Co je základ představovaný skutečnosti? Proto máme v yogačáre tři reality. Ne, tím to všechno začíná. Hmm. Ne, protože ta parikalpita ta představovaná skutečnost je ta skutečnost, která nadsazuje na realitu pojem vlastní podstaty. Ale v realitě od samého počátku nikdy nikde žádná vlastní podstata nebyla. Jestliže by tam byla vlastní podstata, věci by se nemohly hýbat. No a věci se začnou hýbat jak? Tím, že chytí, se chytáme známek věcí. Je to tak nebo ne? No, to je ta meditace. Jestliže se chytáme známek věcí, vystanou takové a takové procesy, to, aby darma přesně vysvětlili. No ale teď, jestliže se chytáš známek věcí jistým způsobem, ty věci se vyjeví jistým způsobem. Jestli zase jiným způsobem, zase jiným způsobem. Čili yoga čára, jak věci poznáme, závisí na naší pozornosti. Pozornost je klíč k meditaci. Protože nemáme klíč, všechno je pro nás rozpor. No a tohle, to všechny tyto znalosti ti vlastně umožňují ten klíč, aby si jasně viděl co chceš a jak to dokážeš. No a ten klíč je, že vlastně realita sama se nedá dosáhnout. To, co my dosahujeme, to jsou naše představy reality. A jestliže se zbavíme představ, no. nacházíme už se v realitě. A ta realita je ta realita, která se nedá uchytit. Co je na tom těžkého? Já tomu rozumím tak, Teď vidíme na cestě, tady moc hadů nemáme, ale vidíme na cestě hada. Hm? No, ale tam žádný had není, tam je pro vás. Jestliže poznáme, že je tam pro vás, no, tak. Eh, Není se bát. No a jestliže ten provaz vezmeme a rozebereme ho, tak nezbyde nic. Takže ta, ten rozbor není oproti něco rozdílného od toho poznání, že tam není had. Od samého počátku tam žádný předmět, který se dá uchopit, nebyl. No a to je meditace v nedualistickém smyslu. No ale ten provaz můžeš dál rozebrat a nezbyl nic. No. Jak a to je situace, ve které se stále nacházíme. Protože co je vědomí? Vědomí je soubor protikladných faktorů. A co je hmota? Hmota je tež soubor protikladných faktorů. Oheň existuje ve vodě, voda v ohni. Hm? Jenomže my chceme všechno dělit. A protože všechno dělíme, nedostáváme se do nedualistický reality. Proto to už je jedno, jestli hinduismus nebo buddhismus. Teď Ganéš s takovýmhle pupkem jezdí na kryse. Musíš se dostat do této reality. Jak může velký Ganéš jezdit na, na tak malinká kryse? Bodhisattva Avalokiteshvára dělá stejné věci? aby jsme chápali, že ta realita, která je nedualistická, má úplně jiný dimenze. Jenomže my, s naším malým poznáním, my věříme, že ty dimenze, které my používáme, jsou opravdové. Jenomže ty dimenze, které my používáme, jsou záleží založené na absolutním převrácení vědomí. Že my vidíme skutečnost tam, kde vůbec absolutně žádná skutečnost není. A co je metoda yoga čáry? Ta skutečnost pochází z vědomí. No a můžeš, když se chceš stát mistrem čehokoliv, ať už zalívání kitek nebo co, jak zalíváš kitky, tak, aby jsi neměl problémy. Neměl já, nebo ty kytky? <laughs> nerozlišuješ mezi sebou a těma kitkama. Tím pádem můžeš zajívat kitky milionkrát líp. Jakmile začneš rozlišovat mezi sebou a kytkama, no tak sami neplechy. Je to tak? No to je ve všem. No a co je vlastně poznání yogačáry? to naše rozdělující vědomí pochází z toho základního vědomí. Tam se děje už ten rozdíl mezi subjektem a objektem a tím vědomím, který vlastně svědčí to, že se něco děje. To se děje ve vědomí samotném. V realitě to nenajdeš. Jestliže se neuchytíš známky objektu, no tak vlastně nemáš žádný rozdíl mezi subjektem a objektem. Tím, že se chytám e, známky objektu, to je Honza tady, to je Tomáš, tady to je košile, tohle je stůl. Hm? Tak tím pádem rozlišuju mezi subjektem a objektem. Ale jestliže se nechytám těch známek objektu, tak kde mám to rozlišení? Na no v tom žiju. To znamená, že Mám pocity, ale nedávám jim slova. Můžeš jim dávat slova, ale nebereš to jako něco skutečného. Proč by si nedával slova? Buda, co je Budha? Jak dlouhé saňatého na upéty Budha? Cokoliv, co jsou konvence ve světě, Buddha na nich neulpívá. Toto je buddha. My na nich ulpíváme. Ale Buda je používá k tomu, aby spasil druhý. Tých samých konvencí, co mají lidi, Buddha používá, aby je spasil. To je praxe transcendentálních dokonalostí. To je třeba pochopit. My žijeme ve světě konvencí z toho světa konvencí my nemůžeme utíct. Když z něho chceme utíct, no je to naše vlastní iluze. Ale my můžeme použít ty konvence k tomu, aby jsme spasili druhý. To je Satovská cesta. A jak můžeme použít konvenci, aby jsme spasili druhý? tím, že je užíváme a neulpíváme na nich. No a tak praktikujeme transcendentální štědrost, praktikujeme transcendentální moralitu, praktikujeme transcendentální nezlobu, snášenlivost, úsilí. No a tím vlastně naše meditace probíhá daleko Snadněji a řešíme problémy daleko efektivněji. Je to tak? Vidíme to stejně? Mě tam překážejí ty slova. Podívejte, jako by ty slova odváděly od té. Práznoty odky bez Slova od samého počátku, to je yoga to se zúčenou. Slova nemají vlastní podstatu. A naše realita, kterou my chápeme, to je realita, kterou jsme si vytvořili slovy, koncepty. A ta realita, kterou jsme si vytvořili slovy a koncepty, ta realita je absolutně subjektivní. A ta realita je, ačkoliv existuje z hlediska yogačály, existuje, ale ne tak, jak ji vnímáme. A jestliže právě odejmeme z té reality moc těch konceptů, proč Buddha je Buddha? Protože používá veškeré koncepty, co my bytosti si vytvoříme, ale ke spasení druhých. Právě proto on patří světu, ale nebydlí ve světě. Proto Gaté, Gaté, Para, Gaté, Para, Sam gate, bolismá, je ve stavu odchodu se všemi bytostmi. Protože používá konvence všech bytostí ale neutívá na nich. A tím pádem, jak eh, říká Buddha, eh, Loka, Maja, eh, eh, svět, se pře se mnou, ale já se světem nemám žádnou rozepry. My se světem máme rozepřit, protože my vidíme v našich konceptech něco skutečného. My chceme pomoct světu. Tady jarda je deprimovaný nad stavem světa, to je v pořádku, to je výborný. Chceš pomoct světu, no jak můžeš pomoct světu, pokud se od těch představ světa neodálíš? Ale přesto žijeme v těch představách. Je to jasnější. Štepánek, jestli byste mohl tak ještě ještě vík ten ta prázdnota je, u toho odminěného světa. Pojďme ten ten svět prázdnota podminěný, ale u toho podminěný to jste... prázdnota podmíněného světa je prázdnota v v, v, čáre, v a zániku proč? Protože vyvstání a zánik je dan čím? Dan tím, že my ulpíváme na známkách objektů. Protože nadsazujeme na realitu pojem vlastní podstaty. Jestliže z té reality závislého vznikání my odstraníme... He? pojem vlastní podstaty, nacházíme se v takovosti. A takovost obsahuje vše čisté i nečisté. A co je, jak se zdočetl v yogačáře, druhá kapitola, co je, pravda nejvyšší. Pravda nejvyšší je pravda realizovaných. A co je konvenční pravda? Konvenční pravda je pravda obyčejných bytostí. A co je bodhisattva? Bodhisattva je ten, který kontempluje svoji zkušenost ve světě na základě pravdy absolutní. Na základě pravdy nejvyšší. Proto konvice, voda a práznot není rozdíl mezi konvicí a prázdnotou. Není rozdíl mezi vodou a prázdnotou. Není rozdíl mezi jardou a prázdnotou. Jarda je právě práznota, práznota je právě jarna. konvice je právě práznota, práznota je konvice. Ale ta, ta podmíněnost je přeci jenom skutečnější než Konvem, než, než, než to slovo. To, ty rozdíly si sa, jsme si vytvořili. Koncepty. Ty rozdíly. Pocit není žádný koncept, přeci ne. Pocit není koncept, ale. Pocit tak, jak ho zažívá osoba neprobuzená, je Protože no. Pocit je dán dotykem. Pocit je závislá realita. Pocit neexistuje sám o sobě. To, čeho se my držíme, to je náš pojem pocitu. Pro tebe je teplo, teplem, no ale jsou bytosti, pro které je to ještě zima. Takové bytosti jsou. Čili, co je teplo? No, teplo je tež jistý zvyk, koncept. Skutečný teplo se nedá chytit. No to je i daný v analytický meditaci. Proč? Protože čtyři elementy od sebe nemůžeš rozdělit. Proto, jak tvrdí Flanka Sutra a dneska věda tež, hmota je prázdnota. Ta stejná řeka, kterou my vidíme jako řeku, jiné bytosti vidějí úplně jinak. A kdo má pravdu. Ale je přeci rozdíl, když řeknu kamna a řek a teplo. Kamna je jednoznačný nesmysl, ale teplo je fyzikální záležitost. Už to už je, už je podmínky, které no, ti, ode mě kdo, nejsou odvislí. Kdo ti říká, že ne? To není absolutně to... To je, ta závislá realita existuje, ale bez konceptu. Ale existuje jenom jako závislá realita? Co je na tom? No, Těžkého pochopení. Já se ptám z praktického hlediska, když u, u meditace vnímám. <laughs> Pod pocitově, aniž, aniž to nějakým způsobem verbalizuju, tak vlastně to je prázdnota. No, to je prázdnota. No je to co? tak? No všecko je prázdnota. <laughs> <laughs> Od samého počátku. Ješ. Proč? Protože to, co chytáme jako vlastní podstatu, to jsou naši představy. Proto všechny bytosti už se nachází ve stavu nirvány. A jak, ho, jak ji dosáhnou? Tím, že jak diamantová sutra, co to znamená? Wai pu Đuo To je z čeho? Z diamantové sutry. Venku se nedržím znaku objektu a uvnitř se mysl nehýbe. No. A co z toho vzniká? Vů, Suo, Ju a Shenxi. Když dřevorubec, který se sbíral dřevo v lese, aby uživil svou matku, hm? těžce pracoval, klacek po klacku, DS haldou třeba kolem kláštera a slyší tu větu, jednu větu, vůzu o džů Třeba nechat vystávat mysl tak, aby na ničem neulpívěl. Jenom slyšel tu větu, říká se, že nikdy se ani neučil psát a všechno bylo jasné. Jak je to možné? Tak je to možný. On už v tom žil. Jenomže to nedovedu vysvětlit. On neměl čas myslet na, na nesmysly. Život byl jiný. Když to pochopil, tak vlastně pochopil tím, že jeho přirozený stav je samádý. A stejně tak pokračoval, staral se o matku. Pak šel k pátému patriarchu a ten okamžitě poznal, že, že všechno pochopil. Proč všechno pochopili? Protože se naladil na ten původní stav, který nezná žádné vady. Ty vady patří nám. V Číně je známy prýměro Chuntun. Slyšel jsi Chuntun? Hm? Kdysi byl jeden v Číně byl velký, velký mudrc. Hm? Za dob neznámých hm? nikdo si nemůže ani spočítat, jak dlouho tomu je. Hm? A ten velký mudrc, ten Každý se ho ptal na rady. Na, na všechno dal dobrou odpověď. Proč? Neměl devět díl. Ani oči neměl, ani uši neměl, ani nos neměl, ani pusu neměl, ani ne, konečník neměl, ani tady neměl díru. Na všecko dal dobrou odpověď. No a všichni si ho vážili, A v země se o něm dozvěděl, tak si ho pozval k sobě. No a protože si ho tak vážil, tak chtěl, aby s ním si užíval ty všechny dobré věci, co má. Tak mu navrtal oči, navrtal uši. Navrtal nos, navrtal působ, navrtal zadek, navrtal tady a chudá chumplu zemře. <laughs> to je dobrá nová povídka. Vante mm. Když teda nic mi nepatří, jsem já za něco zodpovědný. Hm. No tak to je úplně blbá otázka. No. No, samozřejmě, že my žijeme v konvenční realitě. Jestliže se na ní nenastavíme, no tak jsme blbci. Buda v ní tež žije, ale on na ní nelpí na rozdíl od nás. Hm. Všichni žijeme v konvenční realitě. To neznamená, když na ní nelpíš, že ji nerespektuješ. To je zase úplně něco jiného. Mm -hmm. Jestliže ji nerespektuješ, tak to znamená, že něco není v pořádku. No a ta konvenční realita se stále mění. To je dneska pravda. Za to viděla před 500 lety věc, nebo zažívala upálení. Kdo ví, co bude pravda za 500 let? Je to otázka víry? No, s vírou začínáme. Protože my věříme, že není možné, aby jsme nebyli součástí celku. A celek je nekonečný. To, co dává hranice, je naše vlastní vědomí. Vědomí je bez hranic. My sami mu dáváme hranice. Právě bez hranic, může obejmout všechno. Kdyby by mělo hranic, tak by všechno bylo schopný obejmout. Je to tak? Proto ta základní meditace v je na vědomí jako prostor, ale s jasným pochopením že prostor není vědomý, vědomý není prostor. To je jenom příklad. Ale prostor, my chápeme jasněji, že je schopen přijmout všechno, ale že vědomí je schopno přijmout všechno a vyvodit z toho správný vývod, no to už tak jasný není. Co je funkce prostoru? Ohraničit předměty. Co je funkce vědomí? Ohraničit předměty. Proč to prostor může dělat? Protože žádný hranice nemá. Stejný zvědomí. Jaký je teda mezi nimi Protože prostor je něco, co není skutečného. Vědomí je skutečný. Dobrý, tak jdeme. My už máme čtvrt na deset, ale to je účel našeho retrýtu, že Získáme jistý hlubší přístup k meditaci. Jestliže meditujeme automaticky, daleko se nedostaneme. Jestliže meditujeme se správným poznáním, meditace jde rychle. Tak dáme recitaci a ukončíme tento večer. Zbývají nám už jen. Dva večery, tak si dneska je středa, poslední den v sobotu ukončíme v pizzerii, aby tady náš přítel Honza si mohl užívat taky tady u nás a pozveme Honzu na oběd. C'est <laughs> trop <laughs>